234. Dualismul absolut ca misterium tremendu. Se recunosc în această grandioasă mitologie temele esențiale ale spiritualității iraniene și ale gnosei elenistice. Laborios, cu multe amănunte, Mani explică pricinile decăderii umane, retrasând diferitele episoade ale căderii și captivității Sufletului Divin în materie. Comparate, de exemplu, cu laconismul, va chiar cu muțenia gnoselor indiene, samtiya, yoga și budismul, teologia, cosmogonia și antropologia maniheană par să satisfacă toate întrebările referitoare la origini. Se înțelege de ce manihenii își considerau doctrina lor mai adevărată, adică mai științifică decât celelalte religii, pentru că ea explica totalitatea realului printr-un lanț de cauze și efecte. La drept vorbind, există o anumită similaritate între maniheism și materialismul științific, vechi și modern, și pentru unul și pentru celălalt, lumea, viața și omul sunt rezultatul unui hazard. Chiar conflictul între cele două principii izbucnite ca urmare a unui accident. Prințul Întunericului se aflase aproape de lumină datorită a ceea ce Alexandru din Licofron numea mișcarea dezordonată a materiei. Și-am văzut toate creațiile, începând cu formarea luminii până la apariția omului, nu sunt decât gesturi de apărare ale unuia sau altuia dintre protagoniști. Rare ori o filozofie sau o gnosă a cosmică a atis pesimismul ce caracterizează sistemul lui Mani. Lumea a fost creată pornind de la o substanță demonică, trupurile arhonților, deși actul cosmogonic a fost săvârșit de o ființă divină. Omul este lucrarea puterilor demonice în cea mai repugnantă întrupare a lor. E puțin probabil să mai existe un alt mit antropogonic mai tragic și mai umilitor. Și cu această ocazie se observă o analogie cu știința contemporană. Pentru Freud, de pildă, canibalismul și incestul au contribuit considerabil la facerea omului așa cum e el astăzi. Existența umană, ca și viața universală, nu este decât stigmatul unei înfrângeri divine. Într-adevăr, dacă omul primordial ar fi învins de la început, nici cosmosul, nici viața, nici omul nu ar fi existat. Cosmogonia este un gest disperat al lui Dumnezeu de a salva o parte din sine însuși, după cum crearea omului este un gest disperat al materiei de a menține captive particolele de lumină. În pofida originii sale ignobile, omul devine centrul și miza dramei, căci omul poartă în el o părticică din sufletul divin. Nota 23. În mod paradoxal, această scânteie divină se lășluiește în spermă. Mani reia ideea arhaică indo-iraniană a identității spirit-lumină, semen virile. Închei nota. Totuși este vorba de un mal atandiu, căci Dumnezeu nu se interesează de omul ca atare, ci de suflet, care este de origine divină și precede apariția seminției umane. În fund este vorba tot de efortul lui Dumnezeu de a se salva pe sine însuși și în acest caz se poate vorbi de un salvator salvat. Este, de altfel, unicul moment în care divinitatea se arată activă, căci, în general, inițiativa și acțiunea aparțin Prințului Întunericului. Tocmai aceasta face să fie atât de patetică literatura maniheană, în special imnurile care descriu căderea și tribulațiile sufletului. Anumiți psalmi maniheni sunt de o mare frumusețe și imaginea lui Iesus Patibilis se numără printre cele mai emoționante creații ale pietății umane. Întrucât trupul este de natură demonică, manii prescrie cel puțin pentru alești ascetismul cel mai riguros, interzicând totodată sinuciderea. Nota 24. Ca și alte secte gnostice, maniheismul îi împarte pe credincioși într-o clasă inferioară, ascultătorii sau catehumenii și o elită, aleșii. Închei nota. Odată acceptate, premisele cele două principii și agresiunea primordială a răului, întregul sistem pare solid constituit. Nu poate fi, nu trebuie valorizat religios ceea ce aparține dușmanului lui Dumnezeu, natura, viața, existența umană. Adevărata religie constă în a scăpa din închisoarea ridicată de fortărețele diabolice și a contribui la distrugerea definitivă a lumii, a vieții și a omului. Iluminarea dobândită prin gnosă e suficientă pentru a da mântuirea, pentru că ea provoacă un anumit comportament care îl separă pe om de lume. Piturile sunt de prisos, în afara câtorva gesturi simbolice, sărutul păcii, salutarea frățească, strângerea mâinii, rugăciuni și cântece. Principala sărbătoare, Bema, deși comemorează pacea lui Mani exaltă amvonul Apostolului, adică propovăduirea că nosei răscumpărătoare. Într-adevăr, Predicația, învățătura, constituie adevărata activitate religioasă a manihenilor. În secolul al III-lea, dar mai ales în secolul al IV-lea, misiunile se înmulțesc în toată Europa, în Africa de Nord, în Asia Mică. Secolul al V-lea marchează un oarecare recul, iar în secolul al VI-lea, maniheismul pare amenințat cu dispariția în Europa, dar el continuă să supraviețuiască în unele centre, de exemplu în Africa, în secolul al VIII-lea. În plus, în Imperiul Sasanid, el inspiră în secolul al 5 lea mișcarea lui Mazdac și probabil că paulicienii din Armenia, în secolul al 7 lea bogomilismul din Bulgaria în secolul al X-lea, au reluat unele teme maniheiste. Pe de altă parte, începând de la sfârșitul secolului al VII-lea, un nou și puternic impuls împingând misiunea de propovăduire în Asia Centrală și în China, unde maniheismul supraviețuiește până în secolul al XIV-lea. Nota 25 în 763, Kaganul uigurilor s-a convertit și maniheismul a devenit religie de stat în tot Imperiul Uigur, până la distrugerea sa de către kirghizi în 840. În China, templele maniheene sunt clădite în secolul al VII-lea și religia luminii a fost activă în marginea daoismului și budismului până în secolul al XIV-lea nota. Adăugăm că, direct sau indirect, ideile cosmologice manihene au exercitat o anumită influență în India și Tibet. În plus, o anumită tendință maniheană face încă parte integrantă din spiritualitatea europeană. Toate aceste succese ale misiunii de propovăduire nu trebuie să ne facă să pierdem din vedere faptul că maniheismul a fost ocotit drept erezia prin excelență și -a a fost violent criticat nu numai de către creștini, magi, evrei și musulmani, ci și de gnostici, precum Mandeini și de filozofi de pildă Plotin.